Året är 2014. Det har åter blivit en fridefull jul och Robin Olofsson sitter i sin fothölj hemma i Arvidsjärn för att i sedvanlig stil läsa högt för familjen om vikingaresenärernöde och rumsjuläventyr. Han bläddrar förväntansfullt fram ett kapitel med blicken fastnaglad vid sidorna, harklar sig och börjar. 48. Ollonsvin. Väl gödda. ...var var kung Harald brukade låta slakta till jul. Och han brukar säga att om detta också inte räckte till för hela julen... ...blev det dock alltid en god smakbid åt en var. Och därefter finge man nöja med får och oxar. Köksfolket kom två och två i en lång rad med stora rykande skittlar mellan sig. Andra bur och med blodkorv. Köksdängar med långa gaffelspett följde med... Och sedan skitlarna ställdes ner bredvid borden, stuckade de spetten i spadet och fiskade upp stora bitar som lades för gästerna i tur och ordning så att ingen mannamån kunde ske. Och var lades en god aln blodkårv, eller mer om någon så ville, bödkakor och stekta rovor låg i lerfat på borden. Och vid bordgängarna stod och kvar med öl så att hon och kanner alltid kunde hållas fyllda. När fläsket kom in till orm och toke suttade de orörliga vända mot kitten och följde noga hur drängen fiskade med spettet. De suckade av glädje när han fick upp fina stycken bogfläsk åt dem. Och De påminner varandra hur länge sedan det var de sist suttit vid ett sådant mål och undrade över att det i så många år kunde uthärda ett fläsklöst land. Men när blodkarven kom fingrade de tårar i ögonen båda. Och det tycktes de att de aldrig fått ett ordentligt målmat- allt sedan de seglat ut med krok. Den lukten är bäst av allt, sa Orm stilla. Det är timjani, sa Token med bruten röst. Han stack sin korv i munnen så långt in den gick- och bet av och tuggade. Därpå vände han sig hastigt om på nytt- och nappade efter tjänaren som ville gå vidare med tåget, Och fick honom i törjan och sa det- Låt mig genast få mera korv, om det inte är mot kung Haralds bud- till jag har länge farit illa i Andalusernas land, där det inte finns föda för män. Och det är ju sju julars blodkorv jag längtat efter och aldrig fått smaka. Med mig är det likadant, sa hon. Tjänaren skrattade och sa att kung Harald hade korv nog åt alla. Han lade till dem varsin längd av den tjockaste sorten. Att de kände sig nu lugna och började äta med allvar. Nu talades inte mycket på en god stund, varken vid kungens bord eller de andra- Utom när män sa sade till och med era öl eller prisade kungens julmat mellan tuggorna. Men något byter förtoningen. Robin växte upp till nu nutiden och när han tittar upp så ser han nu en galen haxpetsliknande stork var omkring på tvn. Som alla i rummet verkar bry sig mycket mer om än vad Robin läser. Samtidigt hörs ett avgunsvål från köket. Någon skriker att det var väl lögn i fan att äggen skulle vara för hårdkokta i år också. Det är Daniel Hermansson som i sin förtvivlan har brist på snö, åkt hundratals mil norrut och att det ska hemmet, bara för att stötta så besvikes inför avsaknaden på alla kötträtter. Jora, ja, surar han. Det är inte bara julstress och snöbrist i dagens samhälle. Även julbordet kan ha varit bättre när Röda Orum firade jul gnäller Hermansson inför en förvånad och pockad familj. Därefter så han i soffan och pluggar in hörlurarna för att lyssna på historiepoddens julavsnitt. Det är sant som de säger på stan, det är historiepoddens julavsnitt som tuggar igång, tuggar med stort T i det här fallet Det var ju ja, två tankar kring den här inledningen mm -hmm. Först så kopplar jag till, till min yngsta barndom när morfar slog upp den tjocka bibeln och skulle läsa julevangeliet mm -hmm. för alla innan man fick öppna presenter och så Men det är ju väldigt väldigt mysigt med högläsning har ja, fast ingen lyssnar på det i det här fallet Nej, det var ju tråkigt. Jag är en utmärkt högläsare. Och två, det var ju en chock att du smyger in Frans G. Bengtsson. <laughs> Eller kanske inte var. <laughs> Nej, han... Jag gillar honom lite. En mustigt språk. Åh oh, ja. Och det där är en scen som är ur Adorum, som är rätt känd. Hot -even. Bland annat nu i historiepodden. Bland annat nu i historiepodden. Och nu vankas det snart jul här. I mm. eh, med det tid inte så snart som det känns. Nu fick jag tänka efter för att förstå vad det där egentligen betydde. Eh, vad har du gjort sen vi spelade in förra avsnittet? Jag har druckit en kopp kaffe. <laughs> ja. Ja, vi kör alltså två avsnitt på varandra nu inför den stundande julledigheten. Så att vi har suttit här och pratat om Francis Bacon i en och en halv timme. Och nu dyker vi rakt in i vadå? I julbordet istället ja. Mm. Som det ska handla om idag. Och eh, vi har ju julstämningen ändå här kan man Tänka sig. Ja, ja, ja. Julstämning är ju ett state of mind. Mm. Det blir lite julmat. Vi leker historieätarna i historiepodden. Och då ja, det, tänker jag, vem det, det. är Erik Hag och vem är Lotta Lundgren av oss? <laughs> Vad har en aning om det. Vem är mest vuxen bara här? Jag vet inte. Den det, det metaforen kan jag inte hantera ja, riktigt. Jag vet inte. Vad tycker du om julbordet? Ja, det är gott. Är det årets höjdpunkt? Är det julens höjdpunkt? Ja, det måste man väl säga att det är efter julklappar men nej, nu kanske det är julbordet som är... Jag vet inte, det är hela... Jag, är, jag gillar ju jul och traditioner och grejer. Mm. Det är, tycker Jag hela paketet för att använda det här året. Då. <laughs> det är mysigt och härligt på något sätt med ljus och grejer som tindrar. Jag brukar sitta med benen i kors framför granen och titta upp i... Och med, med drömmande väder, ögonen. Men man kan tänka så. här. Ja. Jag tänker när du fick köra lite högläsning att vi kan närma oss avsnittet genom att jag kör en lite kortare högläsning. Mm. Från en krönika som jag har använt väldigt mycket i min svenska undervisning från Fredrik Drage i DN för några år sedan. Där han går till mycket hårt angrepp mot julbordet. Och då målar han upp den här drömbilden. En vanlig svensk familj 1910. Far kommer hem från jobbet. Mor står böjd över kitten och rör ihop en soppa av grus och bark. Barnen sitter på det stampade jordgolvet och stirrar in i en vägg eftersom tvn ännu inte har uppfunnits. <skratt> Far, hej ungar, hur mår ni? Barnen, bra, men lillebror dog i difteri i morse. <skratt> hur var det på bruket? Far, fint, jag fick armen avsliten i sågen och det <skratt> verkar som att jag har fått tuberkulos. Men titta, vad jag hittar på vägen hem? En död grävling! Mor, borsta av maskarna så stoppar jag den i grytan. Far, nästa vecka är jul. Då får vi äta kalvsylta, röd kolsill och Janssons frästelse. Alla, mums! Och sen så speglar det mot 2010 då. En vanlig svensk familj 2010. Mor kommer hem från jobbet. Far står böjd över induktionshällen. Och rör ihop risoni och chevré. Som, som han dekorerar med prosciutto och gremolata. Mm -hmm. Barnen sitter på fiskbensparketten med var sin iPhone. Mor: "Hej Ungar, hur mår ni?" Barnen: "Bra, men lillebror är traumatiserad eftersom han inte har tillräckligt många followers på Twitter." "Hur var det på byrån?" Mor: "Fint. Jag var tvungen att göra mina mindfulnessövningar när en podcast podcastingenjör dissade mina Mark Jacobs skor. Och det verkar som jag har blivit laktosintolerant av all latte. Men titta vad jag i Saluhallen på väg hem. Tonfisk carpaccio." Far: "Är den ekologisk? Jag kan servera den med en bräserad rosésallad och avokadokräm med lime." Mor, nästa vecka är jul. Då får vi äta kalvsylta, rödkål, och Janssons frästelse. Alla, yeah. <laughs> Ja. Det är... Vi äter samma mat som tidigare tider. Mm, det är mycket så. Det är det vi ska undersöka lite grann här idag i alla fall. Mm. Du är bra på att ha högläsa uppenbarligen. Tack! Det, det måste jag ge er. Vart ska vi börja? Jag vill bara säga att jag har haft... En smula ångest inför den här... Den här inledningen. Uh -huh. Ja, men vad fan. Du hade ju en skitbra inledning för ett par veckor sedan. Sen var, har du haft två avsnitt på rad nu. Uh -huh. Och då gjorde du en lite sämre förra veckan <laughs> så tror jag med... Ja, det är inte förra veckan för oss. Utan det var alldeles nyss, men... Men för att lyssna det här veckan Jag är bacon. inte säker att vi gynnas av att göra det till en tävling heller Nej, jag känner också det Och ändå försökte jag hitta på något sätt att bäcka dig där jag tror inte jag lyckades igen För du är ju som sagt rätt bra på det där Men vi försöker ju se till så att inte det inte också blir en tävling Nej. För den kommer inte jag vinna, jag. Nej, och vi har ganska många andra grejer i podden som är en tävling Bland annat Åh ja, vem fan är du då? Vem är du?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 För nu är det dags Det är dags att tävla i tävlingen Vem är hän? Vår roliga gissningslek Där vi låtsas vara En man, en kvinna Eller en händelse På fem nivåer Och man får fem poäng om man klarar på högsta Och en poäng på lägsta Och det står 12-10 My god vad jag har slackat ihop Kollapsar på upploppet Är det upploppet? Nej jag vet inte det kan, vara, det kan vara 10 000 meter kvar, det ingen inget som Okej, nu ska jag köra här då bara. Mm. För fem poäng. Kanske inte en lite väl stilistisk succé, men hen ligger väl bakom en bok vars 250-årsjubileum firades 2005 och gavs ut i nya upplagor 14 gånger. Men det här är ju rätt mycket att gå på då. Ingen ja. stilistisk succé, men... Det var en bok som firade 250 års jubileum 2005. Så då är vi alltså på 1750-talet någon gång. Och då, vad kan det tänkas vara då? Ska vi säga Jean-Jacques Rousseau? Fel. Mm -hmm. nu ska vi ska se hur mycket kan du dö ifrån mig här? Det kunde ha blivit 17 där. Nu kan det bara bli 16-10. Ja, det stämmer. För fyra poäng. Hen var evigt påhöjd och uppskattad av Leonard Kling. Gav karl Carl-Mikael Bellman och Tobias Seugel under deras sammankomster. Vi är alltså i Norden. Jag vet inte fasen om det här hjälper mig. 2005 är det nö? Det är fel. Okej. Okay. För tre poäng. Inom det aktuella området som saken gör kommer inflytandet att bli oerhört stort och påverka vardagen för människor mer än ett halvsekel efter att Hen upphört att verka. Vad kan det här tänkas vara? En bok? Någon som har hängt med Bellman och någonting som har fått väldigt stort inflytande. Du ser ut som ett blankt papper här nu. Tabula alltså. Men vad fan är det för bok? 2005. Jag har massa så här olika namn nu i mitt huvud. Jag tänker, mm. jag, jag, jag, jag tänker på Anders Celsius, jag tänker på Fan, det svenska Argus, vad heter han? Och Olof Dalin, Jakob Dalin. Men ja, ja, jag vet inte fan alltså. Anders Celsius, säger jag. Det är fel. Okej, okay. vi är nere på tvåan alltså. Mm, du betar av 1700-tals äh, ikonerna här. Ja. För två poäng. Efterhand kom ny köksutrustning och potatis att göra hens verk allt mer omodernt. Sist och där hundra år efter första utgåvan. Är det... Kajsa Varg? ja. Ja! Det var ju väldigt snällt och drängs kökset. Vilket, att roligt, vilket roligt namn! Ja, hon hette inte Kajsa förut. Hon hette ju Anna-Kristin. Okay. Eller om det var Kristina. För en poäng där måste man ju ta uttrycket. Man tager vad man haver har egentligen hen aldrig myntat. Däremot man tager om man så hava kan, skrev hon nu Hon skrev ju alltså den här boken. Hjälp i hushållningen för unga funtimmer mm. Och den kom ut 1755 och eh, det... Den är på 800 sidor. den är en ganska omfattande bok. Med ja. Väldigt mycket recept och grejer Och annat också för en del Hur man ska färga saker och ting. Och det är ljusstöpning och mycket sånt där. Men mycket recept man. Det är en unik... det är det väl kanske den kändaste svenska kortboken genom alla tider. Men det är ju en unik portal in i 1700-talet Sverige. Mm. Fantastisk. Det har nästan blivit ett uttryck med kajsavarjande. Om man inte har grejer hemma då får man ta vanhaver. Mm. Och sen är det en koppling till mat i avsnittet med. Ja. Jag hade ett tankefel väldigt, väldigt länge- då jag inte kunde hålla isär kajsavarj och Virginia Woolf. Vilket naturligtvis är märkligt eftersom <laughs> ja. det, det är 200 år mellan dem- och den ena är det gäller, det. brittisk modernist och den andra är, är svensk. Mat skriber, du <laughs> ja. säga? Ja, men eh, så var det med det. Här. Då står det 14-10. Stämmer Jag är ju lite synd att jag var så generös på två poäng där ändå. Men ja, ja. Vi eh, kanske skulle säga någonting om eh, rötterna till julbordet och jul. Mm. Jag pratar om Röde här som alltså är en karaktär som är skriven på 1900-talet. Yeah. Men det utspelas ju då under vikingatid och det här midvinterblotet man har, har man ju försökt koppla till att det skulle vara ett julfirande. Mm. Det är ju inte ovanligt att man gör det. Nej. Det finns ju porträtterat av... Karl Larsson, ja. Ja, dels Karl Larsson, men jag tänkte att det finns i Snorre Sturlassons texter. Ja <laughs> ja. ja, det är. Och Adam och Bremen mm. skriver ju väldigt livfullt om det här med Om de nu har betraktat om sånt är det inte lika säkert. Vi är på tusentalet då i alla fall. Det vill säga det är före kristentid. Och de har inte särskilt stor aning alltid om att det finns någon som heter Jesus som kanske har fötts. Nej, men under tiden då kristnadet pågick. Mm. Men man kan ju lika gärna ha haft det här julfirandet kanske i januari eller februari. Man är inte helt säker på att det var i december ens. Nej. Det hängde väl ihop med att man hade slaktat färdigt allting och man hade skördat och tröskat och grejat ju. Och mm. alla bestyr var färdiga och nu hade man tid för lite festande. Och så hade man ju byggt mycket öl och sånt förstås Så man hade tid med det. Och det var det som var julfirandet då misstänker man. Ja. På den här tiden. Jo så är det ju och jag menar det har inte så mycket att göra med om man är kristen eller inte, utan vikingarna var ju bönder precis som kristna bönder var bönder. Och en bondes år följer ju vissa ganska starka rutiner. Mm. Du kommer ha färsk slaktade djur ungefär så här års. I äldre kulturhistorisk forskning så har man ju försökt gräva fram kopplingar här mellan det här midvinterblotet och alltså nya i tiders julfiande till mm. exempel att julbordet ska vara någon slags ersättning för offeraltaret och sådär, det är mycket saker som inte håller här, men Nej. man har föreslagit i alla och till exempel det här den här grisen Särymner i asaton som man slaktar så fort man behövde äta lite han var ju väldigt praktisk på det sättet att man kunde slakta honom hur många gånger som helst. Men vilket tråkigt liv den grisen lever. Mm. Ja, men så hade han det i alla fall. Ja. Och då har man ju tänkt sig att det skulle då ha någon koppling till att vi äter så mycket fläsk. Och det är därför rödorm och alla de andra moseiser korv och fläskar och allt möjligt Men det är också en ganska långsiktig koppling för att det... Det är väl snarare så kanske att särhymne uppstod på grund av att man hade mycket fläsk. Ja. Och inte tvärtom. Och om man hade mycket fläsk eller inte. Fläsk var ju, Gris var ju väldigt viktigt för svenska bönder. Men det beror lite grann vart i landet du levde. På vissa håll var du ju vanligare med jätter och får. Och då kanske man åt en fårfjol till jul mm. istället. I allting det vi säger nu så får vi komma ihåg att det är väldigt variation mellan samhällsklasserna här. Det är ju inte så att alla sitter och knappar i sig gris direkt. ...förrän kanske 1900-talet. Så ta allt vi säger med skopas allt ...precis som man gör på julbordet. Ja, det är för dåligt. Det är jättedåligt. Va? Ja. Har du en skopa salt på allt du äter? Vadå? Nej. Nej, ja, det är för dåligt. <laughs> det där tänker vi om, ja. Ja. Mm. Men ska vi säga något om medeltiden då? För nu har man gått och blivit kristen här. Ja, och då är det ju så att den här perioden ska fastas. Och då kan man ju bara äta vissa saker. Till exempel vitfisk. Mm. Man fick inte äta kött under fasterperioden. som mm. då började Lucia natten, vilket vi har nämnt för så länge sedan. Och pågick till juldagen. Man la ju fisken alltså i, i sodalut. Och sen så fick man vattna ur ändå efteråt. Det kunde vara tråkad, säg eller torsk eller långa oftast då. Lutfisk. Ja, ja precis. Det är därför man kallar det lutfisk, ja. för att man lägger det i sodalut. Och ju vitare... och är ingen och ju... fisk som heter lutfisk. Nej, nej men det man man inte på lut i, i sjön, det vet du vad? Ja, det vet jag. Mm. Men ju vitare du fick den, desto bättre. Då, då är den ju ren. Och man kan äta den under fastan med gott samvete. En under fastan, ja. Men hur kan den handla på djurbordet sen då? Du sitter inne med svaret och spottar ut <laughs> ja, men det. Det är förstås för att man tyckte att det, den var ganska god och uppskattad. Av någon anledning. Jag tycker inte det. Men när, man då inför, när informationen kommer och man skrotar hela idén med fastan. Så mm. avlevde lutfisken den bortsorteringen i alla fall. Och sen satt man den på djurbordet istället. Ja. Om man hade någon fisk att sätta där. Vad Många olika ställen under olika tider så har ju en stor fiskrätt varit en naturlig del av julbordet. Det hänger ju kvar från den här julgäddan till exempel och var ju nog så vanlig variant. Framförallt ute i ja, skärgården och kust och så. Men i inlandet tycks jullake <laughs> vara ju väldigt vanligt. Ja. Inte jag så sugen på, på julafton och dra in man lake. mer, mer fisken, man tror. Ja, Borg och sik också, men jäddar var ju väldigt inne som sagt. Ja, och jag gillar den här tanken med juljedden att man skulle kunna återföra det, att på ett stort Serveringsfat ligger en kokt gädda med kanske ett rött äpple i, i gapet. Och så ropar man till ungarna: "Nu finns det jädda! Kom och ta så mycket ni vill." Det är ju faktiskt ingen fel på gädda. Det går Nej, jedda är gott. men det är bara en så märklig bild att han står gädda på ja, julbordet. Det är det godaste kanske så. Ja, nu ska inte vi, vi är inga matcentret äh, här, men äh, ändå. Ja, det är lite oortodoxt, nu för det. Ja, nej, du, nej. Ja, nej jag håller med dig ja, du Det var, var ett medhållande ja, okay. ja. Svenska bondesamhället Ska vi gå till det då för Julbordet precis som under vikingatiden Och det utmärker sig eftersom det är en av få gånger På året då människor får äta Färsk mat Istället för den saltade, torkade Rökta maten Som man åt egentligen alla andra gånger På året För Föråden år var fulla, djuren stod slaktfärdiga Man kan käka rebensbjäll Korv, sylta allt sånt. Ja, om man då är en bonde som har tillgång till det. Mm. Kommer du ihåg vad de åt i Katult i Emil Lundeberga? Ja, det var väl ungefär där jag räknade upp nu. Men då är vi ju inte på medeltiden. Nej, men jag tänkte bondesamhället. Ja. Det är ett fat med palt, ett fat med fläskkorv, ett fat med sylta, ett fat med rimmad oxtunga. Mm. Det är rätt kötttungt. Det är ändå inte en jätte... De är ju ganska... Välbeställda ändå väl, Absolut. Måste man ju säga. Ja, ja, ja. Med drängar och grejer de har. Så jag menar det är inte säkert att det är jättetypiskt för alla. Om man tar in Lönneberg som exempel. Nej, du har ju redan lagt in den brasklappen att det här beror ju väldigt mycket på samhällsklass. Och, och även, ja det, det finns väldigt mycket som kan avgöra det. Om vi avvaktar lite med 1800-talet. Mm. Man åt ju väldigt mycket bröd innan där Ja. Yeah. Och det här med julhögar, har du koll på det en julhög. Ja, det är en hög med bröd. Ja, där det största brödet är längst ner- sen ska man då placera de andra ovanpå- sen, och sen överst så kan det vara en liten bit ost. Mm. Och det här är ju egentligen bara skådebröd- som man kallar det. Man ska titta på brödet, man, man ska inte äta- på det under hela julen. Nej. Vanligast var att man gav det här till, som gåva till barnen- eller till tjänstefolket om man hade något. Och sen fick de då sitta och- Ungefär som barnen gör idag och trånar på julklapparna ända tills det vill lägre att öppna på julafton. Fast i det här fallet handlar det om att äta upp dem när julen är slut. Det måste vara väldigt jobbigt ju. Ja, bröd som man lägger fram med hela julen. Nej ja, men jag tänker ju att inte få äta det. Jaha! Fast... Och andra säger han, så gick det ingen nöd på om, om det borde på för man hade ju annat brörd också. Mm. Bland annat så man tänker att det skulle vara en jätteny idé att julen är barnens tid. Men som sagt, de här julhögarna med bröd gav man ofta till barnen. Och mm. även när man bakar annat bröd så formar man ju det på massa roliga sätt Så barnen skulle bli glada. Och det fick man äta under julen också. Det kunde vara bockar och det kunde vara. Ja. stjärnor tomtar kanske inte. <laughs> Nej. nej, men diverse roliga grejer. Ja. ja, i Hälsingland så bakar man ju en stor tunn brödskiva och den hade man då på sin plats ungefär som en tallrik. Ja, okej. Okay. Alltså det är ju som en pizzadeg fast det fungerar ja. som en tallrik för man har ja, inte alltid... En... Tunn bröd. Ja. ja, vad är för skillnad? Ja, nej, Jag tänker att om vi ska beskriva gammalt svensk sed så är det väl <laughs> mer rimligt att använda. Ja men, ja, okej. Okay. Det är samma sak. Det är ju ja, en bröd, ja, ja, ja, ja. skiva som är platt. Och som man då... Om man inte hade tallrikar hemma, vilket inte alla hade. Då kan man lägga mat där på. Sen kan man äta upp tallriken. Mm. Så gjorde man åtminstone i Hälsingland, vet jag. Slapp man disken efter också. Ja, mycket praktiskt ju. Ja. Mm. Till brödet fanns smör. Vilket, det är också en lyxvara. Det är svårt att tänka sig smör som en lyxvara. Men det var ju inte... Att kunna ha en stor klicksmör på gröten eller till bröd eller så. Det, är ju... det hade man på julafton möjligen och inte så många andra dagar. Precis. Och annars man hade var ju en vit duk var viktigt att få fram. Man försökte ju pynta så mycket man kunde. Jag hade halm på golvet och, och sådär. Mm. Om man inte hade en vit duk fick man ju släppa fram någon slags grovt linnetyg. Ja. Så det skulle se lite pyligt ut. Den där halmen fascinerar mig. Ja men det är väl, det är väl ändå elegant. Att ha halm överallt, ja. Men det låter ju... Vad men... är det som är så fascinerande i jag för sig? När jag städar så går jag och gör det fint så går jag i regel inte och kastar ut halm överallt. Nej, men det är ju djurlykt. Ja. Okay. Det måste man väl säga. Ja. Du brukar ju prata om dina borgare på 1800-talet. I love me som borgare på 1800-talet. Och eh, är det någon som har satt eh, ribban för vad en... ...en riktigt, traditionell jul är, så är ju de. Mm. De har dock blivit inspirerade alltid av Aristokratrin, Aden och sådär. De vill ju göra som de gör, vill göra. Så de har ju Härmade ju dem, och sen är ju ju då som tar till sig en massa... Dels från sin egen aristokratin men också intryck utifrån. Uh -huh. Från kontinenten och sådär. Och som sprider julföjandet själva formen nu. Verkligen? Vet du vad jul sover där? Ja, så det behöver väl vara kött då? Mm. Sover. Sover. Uh -huh. Det är sånt man inte får göra också. Det ska ju bara vara där. Och så ska man gå runt och titta på det. Om man har många gäster som de kanske hade i katthult där. Då är det inte bara det man ska bjuda på som gästerna ska bli imponerade av. Det är allt som man har som man inte får äta av. Det är liksom en stor tallrik med massa korvar och sylta och grejer på där. Och ett stort fett grishuvud med som står på bordet. Som man ska ja, det dekorerade på. grishuvudet. Ja, Ja och det här är grejer som man skryter. Det är ju ja. egentligen skrytmaten bara. Sen äter man väl upp det här efter julen. Men det där höll man ju på mycket med. Och det här grishuvudet för övertag som skulle stå där eh, kokar man ju. Och sen eh, placerar man det där. Men eh, då blir det en massa spad kvar i kokvattnet ju. Och det är där som man sen då doppar torrt bröd i. Mm. Och det, det kommer inte från 1800-talet utan det är mycket äldre än så. Men eh, det hade man ju fortfarande partner och fortfarande en och annan galen familj har vi säkert idag med. Ja, det är den vanliga julfejden när pappa vill äta doppig ja, Vad då brukar ni ha det? Ja, pappa vill alltid ha det och ingen annan äter det. Nu måste vi ju fälla in ett svensson svensson-klipp. Vi ska inte ha något doppig gritan i år, det bestämde ju. Det var ju ingen människa som åt av den där grytan förra året. Åt och åt, den ska stå där! Ja, men, vad är det som händer här? Det här med, med dop, att man ska ha dopp i grytan, det känner vi ju dels igen från begreppet doppare dagen mm. före dagen före dopparedagen. En till sån teori är att det är i slutet på fastan, om man är så sugen på allt det där goe, det där goe, goe köttet, att man då ska gå och doppa lite i spadet och så här tjuvstarta utan att bryta mot fastans reglerna. Men min tanke är väl att man har torrt, tråkigt bröd. Det blir väl helt enkelt godare om du doppar det i lite härligt är eh, Inte skinkbad, lite härligt spad bara. Man står ju upp och ursprungligen eh, ju ja, men det ju arbetarna ute på eller bönderna eller vilka ännu om det här skapet som erbjuder den här doppig utan. Mm. Då kommer de ju ner med det här till de som jobbar och sen så får de stå där och typ ta in det där som lunch på något sätt. Mm. Lite torrt bröd. Det här kan vi doppa i det här så går det att tuggas också. Ja. Och det har lyft kvar till den enda in i det ska hemmet. Men det finns ju en sån norrländsk tradition kring att man ska äta bröd som doppas i grejer överhuvudtaget. En klassiker är ju bruta, eller en brutto. Då man ska smula ner tunn bröd i till exempel mjölk eller fil och ska man äta det. Vi mm -hmm. tycker inte om här Jag vill ha en brutto som... Nej, det är en berättelse om ett skolbarn som eh, får någon så här mat som man inte tycker om. Går till mattanten och säger, jag tycker inte om det här, jag vill ha en bruta. Så får han tillbaka det. Här får du en bruta. Det är om norrländsk matkultur. Ja. Jag snackade om skinksbad och man tänker att julskinkan, den har man ätit i alla tider. Men det har man inte. För julskinkan saltades ner och sparades till våren. Mm. Så det är inte alls någon sån här koppling till det gamla, gamla samhället. Det vi har kvar från den ursprungliga julborden är sylta i princip och korv om man har det på bordet. Ja, men lutfisk och tydligen då på grytan. Ja, ah, okej. Okay, lutfisk då. Men jag tänk... Julkorv. Ja, men jag sa ja, ju korv. Ja, kanske så. Ja, men jag... från den här... Det gamla klassiska julbordet när du fick allt det här färskslaktade, det mm. riktigt animaliska julbordet, det finns ju inte riktigt kvar. Men det har ju utformats ett, ett nytt kan man säga under 1900-talet, eller i slutet av 1800-talet och sen under 1900-talet. Mm. Nu är jag som återkommer till de här bovjarna. Ja, men det är bra. Det ska, vi ska prata mer om borgarna. De var ju de tyckte ju under nationalromantiken där att det var ju ganska festligt ändå med de här kuriosa bönderna som hade sina idéer för sig. Den här såkakan bland annat som bönderna också var ett sånt här skådebröd som de hade. Som de bara tittade på. En stor kaka som var på bordet som de inte fick äta. Mm. Och sen när det var dags att så igen på våren... Då fick man äta upp den först. Eller så skulle man smula ihop den och sen kasta ut den med utsädet. Ja. Yeah. Det, det här var exotiskt tyckte ju borgarna på 1800-talet. Så då kunde ju förgivas sig in någon sårkaka på i de fina salongerna med där. Bara för att ha... <laughs> så, här, så här har de den nya <laughs> I, i stugorna. Det är så roligt, då kommer vi ta den här sen och smula ner den och ja, visst, kasta precis. ut gjorde jorden och det kommer ge oss lycka nästa år. Mycket festligt. Mycket, mycket festligt. Och å andra sidan då, så börjar ju faktiskt bönderna och annat folk ha råd att ta till sig andra läckheter som de inte har kunnat göra innan under 1800-talet. Så kunde ju också slinka in någon sillinlagd historia mm. på deras bord. Så det är växelvis under 1800-talet att bönderna vill ha det borgarna vill ha och, och borgarna verkar intressera sig för det som bönderna pysslar med Ja, precis som någon sorts upphöjd bondetanke mm. Carl Larssons tavla, målning av ett eh, svenskt julbord Är väl väldigt, väldigt stilbildande Ja, det är ju ikonen eller loggan för, för det här avsnittet också Ja men som sagt, modellen för julföjandet utformas ju under sent 1800-tal. Och det är ju en tid för gemenskap och det är omtanke och givmildhet som gäller här. Mm. Då försöker man då byta ner de här sociala hierarkierna som annars finns. Nu ska även tjänstefolket få vara med. Men så trevligt. Ja, då får de sitta med vid, vid bordet där och äta med högerhärn och sådär. Mm. Och dessutom så när de går därifrån sen då man, man skulle kunna räkna upp allt om åt här. Det är himla massa olika rätter förstås och så men det ska vi inte tjata om nu. Det är väldigt mycket. Mm. Men man kan tänka sig att de kanske tyckte att det var lite olustigt och sådär också, eller? Nej, jag vet inte. Det är väl fullt möjligt. Men... Att det var, ja, men i vanliga Trevligt fall så var det, vi... det var helt otänkbart att de skulle sitta med i vanliga fall vid, vid bordet. Och sen helt plötsligt så är de en jämlikhet som råder just bara den här dagen och det är inte bara tjänstefolket om man hade eh, egna torpar, eller om det fanns folk runt omkring mm. som man kunde bjuda in så gjorde man ju det själva julbordet blir ju en julgåva till de som inte har råd med all den här härligheten som vi har med. absolut. men det måste ju ändå kännas lite konstigt kanske ja eller så är det härligt jag, jag vet ja inte. men eh, tänk om man säger fel sak där då. eller det bjuds på öl med man brukar bli full eller något och kalla den här, <laughs> här nu för något dåligt. Det måste ju vara lite strant ändå känner jag. Ja. Nej, inte vet jag. Men eh, sen barnen fick ju också saker på den här tiden. Påsar med lite goda saker. Och sen så fick jag om det var någon eh, människa som man hade bjudit in. Som i vanliga fall inte stod så högt i kurs. Så kunde han få en cigarr med sig hem där och spankulera hem. hemma sån här och jobbig och onkel som ingen egentligen orkar med. Och puffa på. Ja. Mm. Aja, bjud in Gösta. Eller? Nej, ja, men jag tänker torparna de som är ja, stående liksom ja. så i vanliga fall. Mm. Fick komma upp till härgon eller vad jag. Är, om vi pratar om Adel nu då. Ja. Alltså, för de gjorde mänsklig. En annan sån tradition var ju att man kunde, som de gör i Emilie Lundberga, sätta ihop en speciell korg som du sen skulle gå till någon torp eller någon baksugersittare och Precis. lämna Och det har jag en liten historia kring här. Det. det var ju många. Kvinnor i både medelklass och överklass som ägnade sig åt det här mm. under sent 1800-tal, börja på 1900 talet Det började till och med bli lite organiserat på vissa håll, men ofta så var det ju enskilda initiativ. Ja. En märta Helena i skrev i sin dagbok den 24 december 1829: Görnberg och Maria Greta vore till fattigstugan med 15 kakor i bröd av tre sorter. Där vore nu sju gamla och tre barn. Smör, lutfisk, soppa med rötter, helgryn med rivebrödsklimpar, fläsk, risgrynskaka, brännvin, vin och pengar till dricka. Duktyg, ljus och glas. Hör och till detta för dem, eh, deras lilla kära kalas. Mm. Så det tyckte hon att hon, ja, hon <laughs> bidrog till en bättre jul för dem. Jökarna som satt där och tre barn med tiden. Och det är ju helt naturligt att innan vi har en välfärdsstat då liksom mm. pappastaten ansvarar för, för fattiga och utsatta så är det ju mer än det är upp till var och en att se till det. Mm. Jag sitter fortfarande och tänker på skinkan här. Ja, <laughs> men du Jag funderat till andra. Jag tog ju upp det i inledningen lite grann. Ja, ah, vad då? Att det inte fanns några köttet äter hemma och säga, är det vegetarian på riktigt? Eller på låtsas? Nej, men jag är väl vegetarian på riktigt och på låtsas. Jag äter ju fisk och så, så att men jag äter, näst... Nej, jag äter inte kött. Fast ibland när jag är hemma så äter jag vilt. <laughs> men du är att, för det första, fisken är inte synd tydligen Som jo, man på ute åt det hela världen. Det är absolut. Den kan man äta mycket som här i staden. Och eh, sen vilt, det, alltså jag förstår ingen kritik här. Men det är, lite, det är inte så konsekvent. Nej men det är ju dels att få ta avstånd från den industriella djurhållningen. Men måste inte, då måste ju julen vara extra jobbig för dig när det är bara... från de äter då de handlar ju inte vegetarivån. Nej men det, julen är inte alls jobbig för mig. Det är för att jag tycker att det finns ett fantastiskt julbord med goda fiskrätter och, och trevliga vegetariska sallader. och så. Man kan äta sig mycket mätt på gravad lax och rödbetsallad. Ja det är klart. Jag ska vi bara posera lite här Köttbullar ändå måste du ju sakna Ja, kanske ja, Okej, okay. återgå till din skinka här då, Som du vill prata om så Och och Julen är ju social och en sån sak som jag tycker är intressant är alla de här sederna kring hur man skulle äta julmiddag. Vissa lever väl fortfarande kvar där att man kan gömma en mandel i gröten. Det är en ganska gammal tradition. Mm. Och den som hittar mandeln då, ja, är väl härnäst, står näst på tur att gifta sig. Det har man håller på med länge. En annan som grej var ju skinkrimmen. Jaha, och, ja, just det. Att innan man fick äta skinken innan man fick börja med det, då var man tvungen att hitta på ett... Rim där på där på plats. På historiepodden är vi inte elaka. Se nu till att skinkan smaka. Eller någonting i den stilen. Då när man har skrivit en sån värsta... Ah, ja, hugg <skratt> Nu får du skriva ett rim. Så jävla långt. Vad, vad skulle man göra där för egentligen? Ja, men det är ju kreativt och kul. Och man får skratta och man pratar med varandra. Ja, okej. Okay. Ja, visst. Men man får... Ja. Nej, nu lät jag himla tråkig här. Det Någon... var ju jättefrästligt det där. Den ska jag införa. Ja, annan tråkig sed då var ju att den som nyser vid julbordet kommer dö. Det kommer <laughs> Oj, då. Det har jag aldrig hört. Då det... Passa er nu så ni... Men om man går därifrån... Om man är på väg att nysa, då kan man ju bara springa därifrån. Ja, du får kväva den där jäkla nysningen, tror jag. Har ja, du reglerna där, eller? Ja, det här är ju mer... Det är inget så. Nej, jag har inget... Nej, just det. inga tydliga regler. Jag har helt tappat bort oss. Nu. Vart är vi nu? <laughs> du... Jag vet inte. Du pratar om rim här och skinka. Ja. Före skiftet. 1800-tal till 1900-tal finns ju inget unisont julbord i Sverige Man kan prata om generella trender mm. Den här bilden som vi har, då man kan lista 10-12 rätter som ska finnas med för att det är ett julbord Den kommer ju från 1880-talet och sen framåt Dels har vi den här traditionen på 1700-talet Att man hade sitt brännvinsbord mm. Det stod en pava brännvin där Och så stod det lite god mat som man skulle äta till det det här växer ju ut till smörgåsbordet. med när När vi får bättre konserveringsmetoder. Och man kan ha sill och man kan ha den typen eh, av grejer. Och smörgåsbordet kan man säga korsbefruktas med det gamla bonde... Ja, det borgerliga julbordet. Och, och det borgerliga julbordet, inte minst ja. Och där får vi bilden av det här är ett julbord. Så vårt julbord som vi äter nu är ungefär 120 år gammalt. Det finns ju massor med... Tidningar och tidskrifter som har skrivit om hur man borde fira jul och vad som ska vara med och, och sådana saker. Mm. Hemmets stora kokbok är ju ingen tidskrift kanske men det är en bok. Mm. 1927. Då föreslår man att till lunch på julafton ska man ha då smör, bröd, julost, hemlagad medvurst, fläskorv, levpastej, sillsallad, silsallad, i grytan förstås. Vidare kan man ha kalv och presshylta med rörbeter, bräckkorv, revbensbjäll, stuvad potatis och det var lunch. Det är alltså ganska mycket här innan vi inträdde i 30-talet. <skratt> eh, det, det är ett evigt ätande och ja, det går verkligen. ut på fortfarande viss lägen. Men det kommer att inträffa saker som gör att det kanske avtar lite grann här. Vem är det som håller i allt det här? Då? Vem är det som fixar fram köket. Och vad kommer det ifrån? Nu kommer det... Ja men du kan... det här borde du kunna gissa. Ja men det är ju... Vadå det är husmodern? Ja exakt. För det tänkte jag... Om vi ska prata ännu mer om borgare då. Där har vi ju... Frun i det borgerliga hushållet... Är ju hemmets solsken... Hemmets ängel. Och det är ju hennes uppgift att styra upp... Ett härligt julfirande... Att pynta, att dekorera... Och att sätta samman det här härliga julbordet. Och allt ska ju lagas hemma också... Men det börjar eh, alltså, komma nu skrifter om att, och texter att kvinnan borde inte behöva göra allt det här utan eh, man pratar om den moderna kvinnan och sådär. Men de flesta gör ju fortfarande det här på 30-talet. Mm. Allt gammalt ska man ej bibehålla. Alla gamla bruk behöver ej upprätthållas. Men julen ska, hoppas vi, firas efter samma linjer som hittills. Då är det i husmodens köksalmanack från 1938. Ja, det var den jag skulle komma till här. Ja. Den här är ju väldigt, det är mycket dubbel, det är dubbeltydigt budskap här. Därför att det finns en ett krav på att man ska hänga med i modet. Ja. Svängningar och därför så gäller det att ha vet mat på bordet. Men du ska ju för tusan inte byta mot några traditioner. Nej. Så det är svårt att hänga med här och vara husmoder. Och veta vad man ska förnya sig. Men inte riktigt för mycket och så. De här husmoders almanax hållde i jättestora jätte, exemplar. Och går ni igenom farmor och mormors gamla skafferier kan ni lätt hitta någon sån. som så var vitt spridda. Och det, som du säger det är väldigt det väldigt motsägelsefullt att vi ska vara progressiv. Men inte på julen Då skiter vi i det. Nej, Precis. 1934, denna år före, den du läste så hade ju just samma skrivstor i husmoderns köksalmenak skrivit att vid julen försöka att medels nya rätter åstadkomma någon förändring i matsedeln är knappast tillrådigt tvärtom. Då önskar den annars ombytliga människan för en gångs skull inte ombyte. Han vill ha det som han från barndomen varit van vid. till märke att han Eh, annars blir det dock eh, kanske skralt med jultrevnaden. Eh, dock en modern husmål bör skjuta in små lätta rätter som ägg- och fiskrätter, sallade med mera, mellan de tunga julrätterna. Mm. Man får inte hinna gå och bli här. Nej, verkligen inte? Det är bedrövligt ju. Och vad händer sen då? Då kommer andra världskriget. Ja. Och det är en del förstås. Då kommer, eh, kommer det bli helt annat ljud i självan här. Ja, under ansoneringstider är det svårt att äta den där lunchen som du beskrev. Mm. Med 800 olika kötrötter. Och när eh, krisen väl är slut så tar det ett tag innan man... Eh, det tar väldigt mycket tid faktiskt innan man eh, vågar ta i så här igen. Och då har också idealen kommit att det här är helt vansinnigt. Att det, den stackars husmoden ska stå och eh, fixa all den här maten själv. Mm. Och hålla på och störa med... Det kanske var möjligt att motivera under bondesamhällets tid. När man hade grisar och grejer hemma och allt, man hade mat så hade slaktat. Och så. Men nu har vi för tusan, eh, vi pratar om 40, sen 40-tal, 50-tal. Det finns ju köpcenter. Mm. Man kan gå och handla grejerna, nästan halvfabrikat och, och, och sådär. spara en massa tid. Det ja. ändå är det många som inte gör det. Men man börjar prata om det. här nu. Delvis självvalt. Sen får vi komma på att det är ju under 50-talet som de flesta småjordbruken avvecklas. Så att många lever fortfarande i mindre jordbruksenheter i mm. Sverige också. Ja. Rätter kommer och rätter går. Vi pratade om lutfisk tidigare. Och den vita fisken har ju i princip försvunnit eller kommer att försvinna. I Malmö har man gjort så här undersökningar. Vad säger du? Och, ja, att lutfisken kommer försvinna. Varför det? I Malmö har man gjort undersökningar... Inte för att jag gillar inte inte lutfiskar, men det låter ju väldigt... Får jag komma till min jävla poäng? Ja, okay, ja, I Malmö så har man gjort regelbundna undersökningar på vad folk har på sina julbord. Och om du jämför 1969 med 1998 så minskade frekvensen av lutfisk från 68% av alla julbord till 49% av alla julbord. Och idag så är det ännu ännu lägre. Så att den kommer ju helt försvinna. Mellan köttbullarna som vi började käka någon gång på 70-talet är väl i princip unisont med på alla julbord. Vad som händer mer under 50-60-talet förutom att, eh, att kvinnan börjar jobba mer och mer ja, på 70-talet till exempel, du kan hoppa dit först, då är ju kvinnan yrkesarbetande. Väldigt hög grad Och mm. sätter ju sätter en ära i då att, att inte hålla på Och styra och ställa med någon himla julmat Och massa ungar och någon slögrubbe Som sitter i trön Utan då dyker den här skinkan På burk fram Pang, Nu ställer vi den på bordet Då kan ni äta skinka om ni vill mm. Köpte här ner på Ica, så. Den blev dock ingen hit Utan <laughs> den fanns ju på 70-talet bara men det var annat halvfabrikat med och så. Så det var djurboll på 70-talet kanske var lite, ja, inte riktigt så som vi har nu eller som man hade innan i alla fall. Nej, okej. Okay. Enklare. För under 60-talet så kommer också det här pratet eh, om att fisk är så förskräckligt nyttigt. Och det är vi ju förstås. Men man trycker väldigt hårt på att vi, mer sill, mer, mer sill. Och innan så hade det varit ganska onyttigt. Mycket fett och smör som sagt och det var kött eh, både hit och dit och det var det var en massa mat för det första. Man skulle äta 17 gånger om dagen. Och så skulle man äta några gånger mellan de gångerna också. Och sen skulle man äta kvällsmat på det. Men nu kom det då bland annat Ica-Kuriven. Det är ju intensiva kampanjer för att man ska bli sundare. Och då ska man äta fisk. De skriver att den feta julmaten behöver lättas upp med grönsaker. Frukt och fisk. Om den ska följa den moderna kostens krav på mindre fett och mer grönt. Ja. Så. så att det blir lite mer enkelt. Det är, där, det är då silen kom och slå igenom sig. Just det. Hade du ätit julbord under kanske 1700-1800-talet hade det eventuellt funnits lite ärtor och grönkål på bordet. Inga mm. andra grönsaker. Sen, sen... Alltså, det fanns sill förstås innan. det Den har alltid funnits med. Men den kommer i massor massa olika variationer nu. Eh, och från 60-talet. Ja, jag tänker på det här att sen får vi reda på hur giftig fisken i Östersjön är hur mycket dioxin som är i pumpat i den. Mm. Det här fisk är lika med nyttigt det är inte lika självklart längre. Men efter det här 70-talet jag pratade om så på 80- och 90-talet så har det ju gått mer trenden mot ett mer gammaldags julbord igen. Trots att man då på 80- och 90-talet jobbar i häcken och alltså så har tydligen någon tid att, att fixa med all den här maten. Då. Man köper ju förstås mycket och så men det måste ändå styras med mycket hemma. och Det ska vara allt mer lyxiga uppläggningar, eleganta dekorationer runt omkring. Och jag tänker att i Instagram-ålderns era så, så är det kanske också mm. ett inslag. Än fast det hade, har börjat då efter 70-talet, på 80-90-talet så är det väldigt viktigt hur det ser ut runt omkring. Det ser aptitligt ut och det ska vara mycket framför allt. Mm. Det tror jag är en korrekt spaning. Och när man tänker efter själv så, så står ju mamma och moster och mormor i köket hela tiden när man var växt upp. Nu låter det som att... <går> nu då, ja, hur ska jag förklara det här då? <går> ja, morfar... Va, vad gjorde han, unge Daniel? Ja, men... Men jag var ju bara barn och, och så. Här, jag kan inte fixa allt med det här. Men eh, det finns ju, de andra var ju inte... Det här kommer vi skrota. Nej, det här ska vi. <går> jag kan inte motivera, varför ingen hjälpte dem? <går> Eh, ...tradition skulle jag kanske motivera som... ...pepparkakor! Ja! Det har vi ätit sedan medeltiden och det innehåller från början... Dun, dun, dun, ...peppar! Det är fascinerande spaning du lägger fram här. Eh, kul grej där att vi... Kul sa, Ja, vi blir snälla att äta pepparkakor. Och den gamla folkskrockiga tron kring pepparkakor var det att man fick lycka och hälsa av att äta dem. Och jag hade ju någon grej förra eller i Lucie-avsnittet där jag ondgjorde mig över industribakade pepparkakor. Mm -hmm. Men det här med att man har stått hemma och bakat pepparkakor, det gjorde man inte. Utan det var gummer som gick omkring från gård till gård och sålde de där pepparkakorna. Mm. Så att det var inte upp till frun i huset att baka. Utan klassiska grejer som man bakade istället var struvor. Vilket är den här, du har ett struvjärn och du friterar en deg. Otroligt goda grejer. Friterade kakor. Jäkla gott. Friterade kakor, sa du Ja. Du har ett struvjärn och så doppar du olja. Och så blir det en så här frasig, härlig variant. På... Jag har aldrig hört talas om. Mm. Jag efterbliven. Som fjäril som stjärnor. Uh -huh. En annan grej som har varit vanligt i alla fall i min ungdoms julbord är anisbröd. Känner du till? Nej, men det här måste ju vara... Ni har någon egen variant av julfivande där uppe? Anisbröd eller, eller Peterpojkar eh, ja Det var vad min mormor kallar i alla fall. Men när jag googlade runt lite grann, det är till något eh, orientaliskt bakverk i, i grunden. Men på vissa håll i Sverige så är det starkt förknippat med julen. Och det är också friterat, lite, lite grann som en munk. Otroligt gott och så är det doppat i socker. Och så har man en tävling, ska man äta dem där och först att slicka sig runt munnen förlorar. Det ser man. Glögg! Glögg, ja. Man kan få intrycket av att glöggen har funnits i alla tider. Jag vet på baksidan av blossa står en gång i tiden att Gustav Vasa hade sin egen glöggmaskin. Skulle jag vilja syna? Jaha, ja. Det är för att glöggen, i alla fall som vi känner den, kryddat vin hade man ju. Men glögg gör tre i början av 1800-talet. Hos borgarna? Hos borgarna, och det är länge en raritet hemma hos Sven och Banan. Man kan inte gå till konsum och köpa en, en flaska glögg heller. Ordet kommer från det ursprungliga tillagningssättet att glödga. Man hade en sockertopp på ett galler ovanför kokande vin som man smälte och hällde sprit på. Ja. spännande. Det var min fakta om pepparkakor och glögg. <laughs> det är jättebra, jättekul. Nu känner man sig lite hungrig här nästan. ja. Det kanske är läge att avrunda med att förbereda sig för nästa hatt. Det kan vi göra. Vilken utmärkt idé. Nu <laughs> är jag lite trött med det. Sluta bli Och så, om ni tycker att dispositionen i det här senaste avsnittet har varit något rörig så har vi nu suttit och pratat din mic i tre timmar Ja, det bara, man känner att man inte är lika alert som man var i början Jag har fått en nyvunnen respekt för musikhjälpen pågår ju nu. Ja just det Och de som ska sitta och sända radio i princip dygnet om Ja, de är uppenbarligen bättre än vad vi är Hade du klarat av att podda dygnet om? Det skulle nog bli lite knepigt efter ett tag, särskilt om man inte får någon mat. Nu är det kränk efter kränk. Ja, nej, jag skämtar. Ska, ska jag, vi, jag förväntar mig inte nåt här. Ska vi börja... Det är också ett kränk. Ja. Ska, ska vi börja med att singla oss lant? Se vem ja, som är ja, för ja. och emot. Ja. Då säger vi så här. Klave, då är du för. Mm. Krona, då är du emot. Okej. Okay. Klave, du är för. För första gången. För första Spännande. gången. Ska du ta... En... Ja, då ska vi hova upp en lapp ur hatten och se vem det är som Daniel ska argumentera för att denna person är en hjälte. Mm, okej. Okay. Det här är ett, gans ett ganska... Ja, men säg Ja, ja, ja. Khan, den sista av de stora mongolska kanarna. Då är du emot honom. Jag är emot honom. Jag nämnde honom i förra avsnittet i samband med den nya serien om Marco Polo. Mm. Okej, okay, ja men det var det var intressant. Det ska väl kunna gå och göra honom till hjälte. Ja, det tror jag. Jag gjorde ju kanske som, som inte. Som då förra gången så att... ihop säcken nu. Ja, vi har väl det sista momentet kvar nu bara. Vad är det sista momentet? Ja men... jag hade att säga hejdå. Nej, men julklappsutdelningen. Nej i alla Nu! Eller vad då menar du? Har inte du? Det är ju jul! Julafton! Snart! Och du har. Här är din i alla fall! Ja nu sitter ju jag här på På potkanten. Jag har ju ingen julklapp till Daniel Hermansson. Ja, men det. Det ju Det är ju. Det är ju. Det är ju Mer att man ska ge. Eh, på julen. Just, eh, det. just det. Det, var ju där inte gjorde, och... det är givande och inte tagande. Mm. Vill du att jag ska spara mm. den här julafton Eller ska jag öppna den nu? Nu? nu? Ja, nu måste du. Annars blir folk besvikna. Jag ska inte göra någon poäng av det här. Det känns väldigt härligt att få en fin julklapp. Jag ser att den är från en bokhandel som vi inte bör nämna vid namn. De sponsrar inte oss. Nej, just det. det gör men vi lite... är öppen för sponsring ja. om ni vill. Sponsring. Nej, men. Vad fin du är. Ja, jag, har... jag är snäll så här vid givmyndighetens eh, jag, jag, Men... jag har fått en bok som jag jätte, jättegärna vill läsa. Brev från Tove Jansson. Eh, hennes samlade brev som hon skrev till nära vänner. På sida 305 så eh, svarade någon om eh, en, den här idén med mumintålen och grejer. Det var väldigt... Oh, det är en fantastisk idé Jag är ha. alldeles förtrollad av din järva mumin -idé. Ja. ja. Det kan du fördjupa dig för du... Nu förlåt jag dig för hur hånfull du var När jag pratade om mumin i vårt midsommaravsnitt Ja. Eh, Vad bra Nu eh, så är det så att Eftersom inte jag fick någon av dig Så eh, kan du få en till Eftersom jag har två Två paket att dela ut här Så får du en till här Tack så mycket Lite mer lätt smält variant trolllet letar saker. Den här, den här är helt fantastisk, förstår du? Om du tittar här... Så kan Får du man... beskriva på ja, läsarna? Visst, man Nej, kan, man kan bläddra här och så kan man peka och greja. Och, här har vi snusmummiken, ja. Och han sitter och fiskar, men han har ju tappat bort <laughs> sitt, sitt munspel. Ja, lyft på den flyrafleken där, Robin, så ska du se. Det är bakom, bakom igelkotten var en. Nu låter du hånfull, men ja. det här är ju fantastiskt. Jag känner direkt att <laughs> mitt sug efter att skaffa barn ökar med 300%. Det finns massor med grejer man kan lyfta på, så ser man vad grejerna har gömt sig någonstans och sådär. Så här har du lite, lite dolls. <laughs> Okay. Tack så mycket, Vi är alldeles rörd Ja, och eh, som sagt, det är tanken som räknas och, Ja, nu är ju julstämningen Fast... riktigt på ja. topp här inne och då kan vi ju använda den vågen av härlig julenergi som vi har nu med att önska alla våra härliga lyssnare en riktigt, riktigt god jul, hörrni Då gör vi god jul på er och om ni vill godjula till historiepodden så kan man göra det på Facebook eller på Twitter, Histpod. Mm. Eller på Instagram. Jajamän. Där heter du vad då? Det understryker Herman. Jag heter Robin Leonard som ett ord. Och eh, om man vill mejla så kan man skriva, skriva på historipaden mm. Det kan man göra. Ha en eh, trevlig, eh, så säger man inte. Ha en god jul med mycket mat här nu och mycket klappar Det tycker jag verkligen ni ska ha. God jul med er! Mm. Hej hej